Itzaldia Pazkoaldiko laugarrem domeka honek zen ideok, Irudi eder baten aurrean jarten gaitu Artzainona da irudi hori Eta jainkoak bere semeagan aparteko tasunez esaintzen gaitula adirasten dezku Aldietan izan da artzainonaren irudi hau erra eta goraldua Eta inbat elizak darua izengo itilez Baina gaur egun Alde batetik ez dagoz gure artean hartzainak, ez dugu ezagutzen hartzainen lana, zeo zer badakigun harrean edo zedo eta gainera ardia ez da gizakiari buruz ez zer honik adirazteiko irudirik onena. Alde gantziz baino. Hori egitsi bada gaurko kulturan norbere buruaren jabe izan gura dugun aldionetan, Buru jabetzea eskatzen dugu honetan inork daukala gure ardurea esateak bakarrik ere atzerak eraragiten duzko. Guk re buruaren jabe izan gura dugu. Ez daukagu inoren zaintzaren beharrik. Ez dugu behar, salvamenik, ez norabiderik. Ba etegoaz, ba inora, jesuz jauna hartzaino nado gula esanez. Darriete geikei inor adi hartzainonaren ahotsa edoaren txistua entzuteko. Emonete geikeo aditzera inori jesuz dala bidea eta bera dala sartu eta urteteko atea. Zer adiarazoten dabe irudiok? Inora joan beharrik edo sartzedik edo inondik urteterik espadu gubilatzen. Zein zu dira gaurko gizakiaren gure geure ardurak? Eta zeintzuk beste arduretara gura erakarri gaurko gizakia Jesus Jaunberbiztua haren gogoko egiteko asmoz. Badirudi gaurko gizakien ardurak kontsumo munduan hasi eta maitzen dirala. Haren begiek diruaren beharra baino ez ikusten. Badirudi bere buruaren jabe izan gura dauanak. Ez dauala onartzen inork esatea zer egin behar dauan, zelan... Eta noiz, zeo zer izan gura badu, edo zerura joan gure badau. Eta zoritxarrez, askoren ustez, hauseda, elizeak, edo listarrok listarrokemon gura deutxeguna, edo ezarri, edo agindu gura deutxeguna. Eta ezinga ikue, eson hartu, ikusi ere ez baino. Nazka emoten deutxegu. Ez zin esan geike pedrok jutuei aurpegiratzen deutxena. Jainkoak emond deutxena paretik endue bela kurutzean ilez. Bostar dure dutzo jainkoaren erregaluaken gaurko gizakiari. Eta argi dauka berak ez da inor inorkurutzeratu. Bestialde batetik. Ezagutzen dauz gaurko gizakiak bere mugak edo makalaldiak. Eta ikusten dauz bere inguruan txarkeriaren edo krisiaren ondorenak. Eta sufritzen dauz, aren estenkadak. Baina zer esan lehi horretaz elizeak edo listarrek. Euren ustez, elizearen diskurtsuak eta listarren jokabideak ezer gitsi emon lehi eurei. Galan ere esen idiok, baete dugu Jesusen jarraitzaliok, aren hartaldeko ardietaren aintzaz posteko arrazoirik, eta gogorik, honek zere esangura dauzen ideok. Jesus jaun berbistua hartzainona lehenengo tabein neuretzat dala, eta neuretza dan hori somatuko dabela nere ingurukoek. Ez behio dan ba da inori ezarri inguru honetako ezer. Alekindu gaitezan geure bizitzan gauzatzen, eta horresek erakarriko dauz hartzainonaren hartaldera, handikiez egin nak, edo inoiz ere egon ez ziranak. Alegindu gaitezen ba, hartzainaren txistua eta hotza entzuten, bilatu daigun doini hori evangeli joan, elizalkartean, taldeetan, otoitzean. Alegindu gaitezen, talde egiten, elizalkartea adoretzen, zerbitzatzen, anartzen dugun guztia eskertzen eta horren barri emoten. Alegin dugait ezan, gure sinizmen bizikerea, eliztartasuna, jainkoa gazko hartu emonak, gaurkotzen. Elizan egiten jakuzan no oharrei adie eta harretas jarraituz. Elizaren gaurko martxea eta diskurtxua gaurkotuz. Arduratasuna sustatuz, arduraga bekeria basterbatera jaurtiz. Eta daukaguzan preminak eta ondasunak alkarban